Його стосунки з кухарем-жінкою. Тепер мені не було так весело, як тоді. У цю мить я ненавидів весь флот, світовий, всіх без безонітку капітанів і себе. Себе за те, що дозволяю своїй розшалілій уяві, заводити мене так далеко. Попри все здоровий глуст підказував, що це могло бути правдою. Видно, я змінився на обличчі, хоч зі всіх сил старався не виказувати свого здивування. З тобою все гаразд? Схвильовано. Тиждень ми спілкувалися тільки за допомогою телефону. Тоді ж і домовились, що, аби спростити спілкування, перейдемо на «ти». Воно хоч і погодилась, хоч мені ще довго доводилось нагадувати про нашу домовленість, виправляючи її. Жінка щось розповідала про море, про країни, в яких доводилось побувати, так і не зійшовши на берег, та я не міг слухати її уважно. Одне єдине питання в будь-яку мить готове було зірватись мені з уст, та я не смів його задати. Коли ж раптом почув саме те, що цікавило? Погано, що не вдається зберегти одного місця праці. Посійно міняю екіпажі, кожного разу звикання, кожного разу інша невідомість. Трохи схвильона. Я спитав, з чим це пов'язано, бо вважав себе таким, що трохи ще знаю про кораблі. З капітанами для поновлення контракту потребують інтимних послуг. Вона глянула на мене і зазирнула просто в душу, розсміялась. Тебе цікавить, що є в мене з ними хоч якісь стосунки? Ні, нема. Для розчарування мені вистачило мого заміження. Я зітхнув, не приховуючи полегшення, вона також не приховувала, що їй приємна моя стурбованість. Це її неабик розвеселило, і ми ще довго сміялись, звертаючи на себе увагу офіціантів та нечисленних відвідувачів. Як же ти, біолог, за фахом потрапила на корабель і стала посудомийницею? Попри її детальну і доволі цікаву розповідь, я не міг скласти собі все докупи. О, та це інша, довга історія. А сама заглядає в очі. Їй так і кортить розповісти. Вона і я добре знаємо, що наша зустріч продовжиться ще якнайменше на довжину цієї розповіді. І я нікуди не спішу. У нас скільки завгодно часу. Я був переконаний, що кажу правду. Я поверталася додому з Кіто, де на базі зоологічного музею в Католицькому Папському університеті Еквадору був створений розплідник для земноводних. В руках різні пакунки, валіза. Я планувала остаточно покинути своїх колег, тож забирати доводилось все, що назбирали за кілька років, а назбиралось доволі багато, як виявилось. Ти ж знаєш, Еквадор – місце, наповнене усілякими старожитностями і легендами. Та найцінніше, звичайно, славнозвісне золото інків. В Еквадорі, напевне, більше розкрадачів гробниць. Основна причина розорення захоронень до колумбівської епохи – тотальна бідність. Іноді це єдиний шанс для них прогодувати сім'ю. Причому основні і найважливіші знахідки вони стараються продати безпосередників одному з місцевих колекціонерів, які платять їм лише за кілограми, не враховуючи їхньої культурної цінності. Нас якось запросив в гості один мільйонер. Він хотів пожертвувати на наш розплідник якісь кошти. У двох залах підвалу одної з величезних віл недалеко від Коенкі